Öst- och västgötta slätten och blev fast mark. Isen fanns bara kvar som restjöklar i Norrlandsfjällen. Invandringen fortsatte norrut längs kusten. Österifrån kom lapparna. Joldia havet blev en sötvattensjö kallad Ankilusskön. Det blev allt varmare i luften. Lövträden hade kommit och trängde allt längre mot norr. Ek och bok började växa ända upp i Norrland.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 som hade sitt centrum i Balk på Balkan. Våra dagars jugoslaver- är inte vår första kontakt- med länderna längre ner i södöst. sydöst. Det varma klimatet på jordia havets tid- försämrade så småningom. Men luften var ännu årtusen och framåt gömmare än nu. Nya jordbrukande stammar drog in- över de danska öarna. Sönden var då bredare- och därmed mer småforcerade än nu. Vi måste anta-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 Mellan 1500 och 500 år före Kristus dominerade bronsen. Det var under denna tid som hela riket nådde sin första storhet. Kusterna söderut och norrut behärskade det, lika sydvästra Finland och den baltiska kusten. Betydande handelsförbindelser med folken i Ryssland utvecklade sig. Man har funnit svenska föremål ända, ända bort i Volgakröken. Men omkring 500 år före Kristus kom den stora klimatförsämringen.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 Idel frågetecken som idag, som ingen idag kan besvara. Först med megalitbönderna på 3000-talet börjar vi komma på fastare mark. Det är med all sannolikhet Västeuropas kromagnonmänniska människa som slår sig ner även här. De tyckte ha smält samma med den som redan fanns här. Och så småningom format en egen idog och lättsam människotyp.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 för motsättningen mellan Svearnas folkliga kungadöme och Götarnas aristokratiska republikanism Begreppet koningen och folket i motsats till herrarna är gammalt i svensk historia Sitt mest kända uttryck för denna motsättning i kontrasten mellan reduktionens karolinska monarki Och frihetstidens hus styrda riksdagsvälde det är inte uteslutet att den stramt sammanhållna svenska arbetarrörelsen med sin fixering på framträdande ledargestalter, Hjalmar Branting, Per-Albin Hansen och Tage Lander, är ett modernt full fullföljande av den sveländska traditionen. Medan den partisplittrade bojligheten har rötter i ett med demokratiskt attribut smyckat men av intriger genljudande riddarhus.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 i borgaståndet. Förvaltningens arbetsformer och synsätt kom därigenom att prägla riksdagsarbetet och ända inne i våra dagar har Sveriges riksdag bevarat denna av ämbetsverk. Jämför den flödande retoriken i en fransk eller italiensk deputeradekammare, eller spontaniteten i en engelsk underhusdebatt med det knastetora kanslispråket och den betänkes betänkan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 Industrialisering och urbanisering kan vi nästan dagligen konstatera. Motsättningen mellan generationerna med deras mycket olikartade barndomsupplevelser, konflikterna mellan skilda moralbegrepp och skilda värderingsgrunder har sitt ursprung i denna omväljning. Detta har lett fram till uppfattningen att vi nu skulle ha så olikartade förutsättningar för vår mänskliga tilltro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 Sekelskiftets generationens typiska pojkböcker frossade i lyriska skildringar av den natur så blev den dekorativa ramen åt ett spännande eventyret. men den har måhända varit starkare i Sverige än på många andra håll eh, Vivalius Skalden och Skojaren från eh,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 medan klockan 17.00 till 18.00 på 88 MHz. Adressen är Box 100 114 79 Stockholm.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 Jönköping är den kanske vackrast belägna staden i hela södra Sverige. Staden ligger delvis på ett nes mellan Vätten i norr och det de båda lagunnsjöarna, Munksjön och Rocksjön i öster. I öster lyfter Bonberget sin barskogsgröna silhuett som tonar ner mot den lägre terrängen kring huskvarna. Och sedan tonar huskvarna upp sig i en sträckning ut Vätten's östra strand.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 och norra utsikten från Vista Kulle med hela vättenpanoramat nedanför gränna med gyllene utten och bra höhus och inåt landet Ådalsvägen insprängd på bergsluttningar med smäckra broar över fallen. och så sjöna med sina snabbt växlande scenerier bunn fulla av öaruddar, ören med sin öppna vattenspegel och kanalen mellan dem där lövträdens grenar bildade ett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 Mod, ståndaktighet, trohet och handlingskraft var dygder som en inskärpte. Och för egen del skulle jag kunna påstå att jag får mitt livslösen, att jag fått mitt livslösen från några rader i Snolkys svenska bilder, närmare bestämt en passus i Herr Jans likfärd. Må det fega och det fala gå till dem som mest betala. Här vi håller stånd så länge än en droppe blod finns varm.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 vid ett tillfälle ledde den till ett formligt krig mellan två små republiker i Centralamerika Det så kallade fotbollskriget Svensk nationalism kom i, moder i modern tid att få sin dit största manifestation i bondetåget Det var nationalism från höger, buren av starka reformkonservativa stämningar I svensk arbetarrörelse har nationalismen vinklats på ett annat sätt Jag var 11 år